Наймання працівників. Спершу робіть усе самотужки. Ніколи не наймайте працівника на роботу, яку ви спершу не пробували виконувати самі. Так ви зрозумієте суть цієї роботи і знатимете, яким має бути добре виконане завдання. Згодом ви зможете створити реалістичний опис посадових обов'язків і знатимете, що питати у кандидатів на інтерв'ю. Ви також зрозумієте, чи потрібен для цієї роботи працівник на повний день або досить наймати когось на півставки, або залучити підрядників. Можливо, вирішите, що й далі будете виконувати цю роботу самотужки, і цей варіант був би найкращим. До того ж, ви станете значно кращим менеджером, бо контролюватимете процес, який добре вам знайомий. Ви знатимете, ви знатимете коли слід покритикувати працівника, а коли заохотити. У себе в 7 Signals ми не наймали системного адміністратора ДОТи, доки один із нас не втратив ціле літо на самостійне налаштування цілої купи серверів. Упродовж трьох перших років один із нас тягнув на собі всю технічну підтримку клієнтів і лише потім наняли окремого працівника для цієї роботи. Образно кажучи, перш ніж зробити пас, ми самі якомога довше бігли з м'ячем. Завдяки цьому, коли ми нарешті вирішували, що пора наймати працівника, ми точно знали, кого шукаємо на ту чи іншу позицію. Часом у вас з'являється відчуття перевтоми, виснаженості і навіть поразки. Це трапляється з усіма. Ви можете подолати цю кризу, найнявши когось, а можете самотужки знайти вихід. Спробуйте зробити це самотужки, навчаючись на власному досвіді. Усі ваші жертви на початковому етапі справи будуть щедро компенсовані мудрістю, яку ви здобудете. До того ж, корисно власноруч дослідити всі аспекти свого бізнесу. Інакше з часом ви втратите контроль над своєю справою, цілковито переклавши її в руки інших людей. Це було б небезпечно.